Глава восьма. Ібанзай розплющив очі в перший погляд у балки стелі своєї кімнати. Голову, наче шпицею, пронизував нестримний біль. Була за квадрант сьома. Він пішов на кухню, випив кави, зенальгіну, і відчув, що прихопив якогось віруса. Але треба йти у коледж. Було більш, ніж очевидно, що це кінець. Старий бідака зовсім поїхав глуздом. А богів, що допоможуть йому, немає. Це кінець? Кінець восьмої глави.